لگرا سکتار پرفکټ یو د تاسو څخه کی وی په معنی ته دا نو هغه مسلمانان چې ما سره وي دا ټول له حکم ته راځي چې تاسو له حکم ته راځئ چې نه هغه راځنه ما ورته وې دې چې دې د بېدو نه معنا کوي نو په امباران باندې یو میکا نه وایي دا ته خلک په بشر په عدالت <سؤال> عالیه <سؤال> ورکه د یو عطاف دا یو و یو راس چې ستلو یې په امباران علالینو پر نشي اسيمي ا وی ور تیا کوم وختونه کوم ستلی په انافه هغه ته لور کوته واد صح پندلا قوم دی یورپیان روسيان یوګوديان انبا هغې صح اوان نمبر ترګه کوي مور پتی سايه هابې وختونه دي سايان داسمره تاسو او سویتی مسلمانانو کارکه مسلوک دوری در طوبیه و با شده او سمتید در مسلمان آخیری بارچهو شع زفر رحمت الله علیه رنگون که خم سیر قدری که کل مسلمانو غدارانو داواجیو غداری اسلام سره خپل مسلمانو که کافر راوید ناغی نظر بند نو چی ادریسلو روزی بودیم نو ور کردو داو جيل کې ورن اوه تاوي سفرونه دنج نه ښه هغه نړی ځان او توي ښه دا و لرس مجمونه والے اور سبوټيږي پرو چې مجمينه اثر چک درو ځامونو سرونو په پردې دې څو زموږ کې راځي درو ځامونو سرونه ولا مجمونه به په جنډيني سترګي وې خلق نی دیر خلق دا در دیر خلق مینه را از پختش مونږ درس د اسلام په تاریخ کې چې مسلمان حکومت او بادشاہ غیچا کارونه جوړی یې دا چا لاس اف پیر سترو خپل دی چې د جهاد رازی فقط له تاسره جوړونه کړې اچ نن زمون په دین کې د زمو اجازه تا زمو شېه کې دا لري چې دا فر د جهاد یې صرف د جنگ واره خلق باندې د بوجډاګان باندې د څو تم عادت کوم ګیب خپل <سؤال> طریقہ غوونه وځري څه دې ما چې ما بنو عاصير د واجبلو د هدف اور په تړاو کې لاس په سره سره یو خپل پرکو دا پدین کې وې د يهود تعلق شته نا و او څنګه چې د خپلې فلسطين د سکتوري د سايان د څابېره شګيله کې د فلسطینانو مهاجرینو په کې ټولې خوزی دا دی مقید استعمال کنزی و بیوجیلی چیپی تری بی کنید ما شمانی وانا پچر و چکنید او سردی بیونی ولو بیوشتی رس مر پاسون دا اخباراتو دا چا کرد دا دی مردار خوام او خلق چیده زدی دا دی با نخلقی ویده زمونگ استادان سوک وانا انگلین تزی رو دریگا زمونگ خپل استادان و سر امیخن تاو دا لیدران دی قام پرڅ چې کینو لاندې چې یو ځکه چې د دې پیران دي راینه چې لېځه کېږي تاسو نه هغه کله هغه اسلام هغه د مسلمانانو دشمنان او څو ګروسته دي سوفان ته یې نه کړم چې نشته نو خدای چې یا قوم پیغمبران و جلي نه وم ما د خپل قوم نه کښنه و جلي نه هم تاسو خلقو د عذاب درنه اولایکا الازین خبتت عمالهم فی الدنیا و الاخرار دا خلق چې چی زائشی و دین ایک عملی نده دی پا دنیا په پا خرفتی چا چی پیغمبر وجل دیانسی ختم شو او کافر شد او چی چان ایکان وجل دی و مالهم من ناس فری نبای دا قیامت پر از دا دی سو کنزد تون دا رنبی سزا دا رنبی عمل دا حبت دا عمال دا پیغمبر خواجر و ها دا نیک سیڑی پا وجولو بے بے سو خلاسو ام کینی حضور پاک تا یوزن تا کافرام دال الیهودیان ویستیب تا پک تا کم دین خلق تا گئے ویستیب ایبرایم علیہ السلام دو دیو چپکم تاریخہ آرانگلو مشغورو بیاغا خو یهودیو حضور پاک بی کم زیکی یهود روڑا استاسو کتابونو کی چوبو جاگا یهودیو کسو نوبه راوند نه هغه نه که شارکه انتر ال لذین من نصیب منل کتاب نګوره ای پیغمبره دا ما ته ویو تا, تا مه مخاطبه او ریډون کیا نګوره هغه خلکو چې کتاب برکه څبرخه د کتاب برکه شویل دا یودعون الی کتاب الله وی بل لکیږي دغه کتاب تا چرشه ستاسو کتاب کی ووګورتی سری لیهکم بینهم دا کتاب په لفسلونو کې راغی او تاسو کتاب باندې ووفسلونکو چې ابراهيم عليه السلام يهودي وو نو چې ويته دا ویلي شي انه څومره يتولى فريقهم منهم بشع ما خوالي يا دل ده بي ما غدل ده څوک راغل هم ماردون بيد ولهم داسيراس كونګي دي بیا نو اوس کې په کتاب باندې چې ویته پکې د خپل کتاب نخیر کار شي او چې خپل کتاب کې اور تدویدا دغه نه خلاف راځي به خپل کتاب په مننه مانی نو د دې تبيان ته دا راځي دا لیکل ځکه دا اولی پیډا خبرې کوي د يهودانو د دې یواقی او عقيده را د يهودانو يهودایسایانو بولا يهوديان وایي موږ به دوی تخت صرف سلوې خرځي زیات بانوي د دنیا کې به تاسو خپل بسزاد الکه د اصلې خرځي بسنه یې ویدا زمو مشران د ستیبه دا کډو چکم وخت دی مثال السلام کو یبو السلام نا کتاب دی له کتابولو د ستیته خړلوې نو مون بسره سلوې خراج په دوزخ او یسعون مې بس په یسالې سلام زمون پسر سر کې وال د کور پرې دي نو مون نه خلاص بس مرده دی د جنت دروازې توردل نه چې چا دا فینډې چې زبانه جنات ته ځنه راغو کوي چې څه کې ها دیو اجینا پا انگریزانو که دینا شرابستل دا سیزونا بس کلو نبراک لعبا اِنَّا لِلَّهِ مِنَّا اِلَّهِ مِنَّا اِلَّهِ بَالِكَ بِعَنَّهَمْ تَعْتِكَتْ بِي خالو وَي لَنْتَ مَسْتَنَا الْنَارِ وَهَرْقِز بَا مَسَا قَدْرِي مِنْنِكِ مُنْلَا اُوْرِ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا مَقَرْ تشمیر وروي ويته له پرزور پاک ورته زالوي خدله ورکار وي دوزخ کی بسوکی وي سه مون به او سور زیو به برا په صفه تاسوي وي وزه څه خې در پدې نکي اقرار کول کی په اقرار نیول کی بل سرې نیول نیول کی یو سر دغه چې ما ومولابازر دا سره وجلې نو دی بو وړکی اوبن نه نهونیږي نسید ساڑی پخپلا دا اقرار کی پزان چې مونږ با دوزخ کینو پاپی مون ویزی تاس پاکی امون در پاس ندرد وغرر هم فی بینه هم دوکا کئی بیل را پا دین خپل کی ما کانو یفترون آقا خبری چی دی ځان نه نجوڑه ای نه چې نچی او خام پخپلا جوڑی پاک جوڑ دیم کرا پخپلا دوکا کی گیم لکشی اکانوی چی آیلی سیف چیک پمون را را کینو د چې سړی دا غیري چې علي صاحب چک په در سره یې نه بجناب تزينو خراشي او سوجا او کومګه د او دراس دروز سره علي صاحب پخیدل کینو بجناب دا غفرزي خبرو وي انسان یې اخیده موږ فرض جوړ کینو هغه په خپل خلاصو او هغه ورهمفيدین دا دي اخیده یې علي صاحب بسړي له چېټ ورکې له جناب دا وایږي نو به چې در سره دا چې منځ یې باندې ځان وی چې چا زه را ده به شي تهخري میتے چاہ سرد آلی سیب چوٹی خو جانت تبازیو کچاہ سرنین او دخوت ہو سا ماں بیاو آلی سیب دادی مالک پی امنا ری بیو سقا مخل دنیا پل عمل تیر پل دادتیں خدا جب جانت دادی دین تقسیموی آلی سیب دیتیار ہوئی تبیتی تا رشد یگانو تیر زیو زیکنو میں او طالب را رہے چې چا علمدته تازه کوو خیال ته لجن په دوازه لیکتلې اماه دې په تاسو راوښانه دا کبیره سیدل ساری او تیزموردارن او دال تولې دې علمدته لیکلې افرضې خندره رسول الله مبارک ولنه دا دا پیغام باندې سردار نه ده داغه بیا نه داغه دوستان نه نه چې ور سره فاطمه په دنیا کې مو په آخرت کې مو په کلور کې مو او ور سره سفر ترسره نه راته ټول خپل دوستان دي ټول زمون سر ګورنه دي رځنه ټیکه چار سره نشتا سفارش پکې پاکان د خپل دوستان محبب هم خپل اجازه تاسو که خدا نه نکه ایسوک سفارش شي روان حضور پاک بس سفارش که جاڑی بخدا نبیه بورت اجازتو شید هر پیغمبر بیاری گی آدوی چیتونه ده ده نه تقسیمه لخوا بر اخلاس آلا مخدای وی وغر رحم تیتینه هم دو ککڑه ده ده خامون لرا فبارا در دن خپل کې ما کانو یفتارون آقا خبرو چی دوی رساد نه رای پاکی فیزا جمعناهم سرنگ بای حال ددوی چرا جمع کودا تو الخومون لیاو من آغی رزی تالا رای بطی چرا آغی پراتلو کسی شک شو بنیشت لیا با آغی رزی دی حالو گو اچی تونمی تونم با تیتون تلی و وفیت کل نفسن پورا, پورا عمل چی دگری و هم لایز لگون بی سره به ستاسو زیاتې دي رس ورته دا خیریت به چې دا چاله کړه جناب که کره دوزانه کړه دا کره دا دا خیریت د خنره ټول اللهم توه اخداه فدواک اللهم اخداه مالک المتدوال و باصه زما کاسما نه نه کاینا تاسو کاری تاج او توت الملک منتشا و اکیه بات شیل اختیار لحکومت لا قدرت ناغا چاعتا چستاقو خشی و تمزع الملک من منتشا او او باسی بات شیل اختیار حکومت ناغا چاعتا چستاقو خشی لای اکسی تب حضور پاک بانده چی کافران ناغلی و لز زر جنگ فندقی نو چی حضور خبر چو حبر و ارترار اسی دفاعی لینی افتیار کذکا مخابلہ گرانا مسلمانان لگو اواراو لی درې دری او کاشان لگ درو یو غر سره حضور پاک دا مدینی نا مغرب جانب تا غر دے آغین مغرب جانب تے یا پندق ہوئو ہر و لس و قسان بانی سلویخ گذہ خندق زاسزان نراتاو که او غرتشا و مخیطه خندق د در قوز بشکل <سؤال> مخفوص شده نو دا خندق چه اخندره رزه که خندق اخکنه او خطرمات نوم یقنیوه، ام یخاواه و املگو تنده و ام ده سخت دشمنیا و چیز د ده ختموه لپر غرده نو غطه غطه غطه با پکیره و تیتون ده غرون ملک په یاولو یا گلار گا پکیره حضور پاک توی سیب یو گیا بلا گتا را بکی اخو خنده کند شوخ کلی وی خزرز پا خوالا را کزیگم سیورکو شک انتری واغشت چوی واغی با سرکیو کلید او یارای فرک حضور پاک قسم دی خدای پاک دا شام بنگلی ما تاو خوضلی چدا بزمان دا امر بیچ خزار والا را وی قسم دی دا سنعا دا یمن دا خاک بانگلی را تخده خود دلید چه ده بزمان ده اممه بی چی به واله درم گزار سر اگتر بس شکر شد ویده یراق بانگلی را تخده خود دلید ده منافقانو چواری تل خنده دلی ویده یری درک نلگی زن نخندفون را تاوری در دوده ور سر درک نمیشتا در گلی نواتی نشی حدوی شام آده یراق آده یمن خبر کر جزنگه مزور پاک هرن پاکه ترتیب فت شینه شام کا پښو یا من پښو یا را پښو د دومره لوی عظیم ملکونه 15 سالي حکومت د وزور پاک د خلک امت هغه حرکت هغه لوی بادشاہ عیسائی چا ختم کړ د ایران هغه کافر بادشاہ مجوسی چا ختم کړ صحابه ختم کاه فقيران او صحابه للي اومتنه ختم کړ نو خره خدای پاکایا تر له دې بار سیدا پرې راغوي چې یو ورکه ولین لام تو اے خدای مالک الملک تو مالک د بارسي ته تو ذل ملک منتشا اور کې بارسي را چاته ده فخای وتنزو الملک مم منتشا اخل بارسي را چاته ده فخای د ترځه خامخ تحت دار کو او د دو تختو دار نصر ایراوال جمدی باتکی او تو عز و منتشا عزت ورکی اغچاتا چستافو خائی و تو ذل و منتشا زلت ورکی اغچاتا زلیلی که چستافو چی صوف زلیل کور وار زلیلی کی یور از بادشام بل رس پی خلق لعنت وی او خود پختو عزت ورکی بیدی کل خیر ستا پلاس که خیر خیر او شر تولد آگلاس که انك على <تصالح> كل شيء قدير تطهرس قادر مثال تولج الليل في النهار اشبده خلاف راسك يعني تشبيه سويا غروش وجي میکله اشپاک بجي شپي اون پهولې کې را روزي راز واڅخذ وړه ستلیش کې عندنا زیاد اخو نه نه شپخه یعته ګینډي کې نوروز واڅپاس هغه ا چې واسخه ته ګین دی کې نه شپا ته شپا راځي نو او ما غین ته راځي خو له روس کې ها موږ په اتماجي باندې په روجا کې پോകم پات اوس په کومه تبا می موسیقۍ لامه فټن دا وخت په روجا کې روزو او اوس په هغه کې شپښه نو ننا باسي پخو روسکي يعني دروازه هغه حصهش پوغرد او تول جنها في الليل ننا باسي ملی واس پخې د ښاغه حصه واسي او تخرج الحي من الميت جمديره او باصله وړينه مړیا ګېر هغه کومړی هغه او چې مزه دار به چې تیروز هغه فوزيست هران به خدای له ستینو زرو خلابه نه پکی جون دشت نه پکی ورسته چرګ بګيني او سورزه پس او ور اوشلیږي بچی تیروسی او دوار دو واره مورم پیژنې ټوم گی پیو یو داغته نه نو زی وځرو وتخرج المیت من الحیمی روا باسید جنبین انسان جمدید نه پاتې فایدہ شي امر شی رداغینه به جمدید خدای پېدا عالم نه جاهل پیدا کی او جاهل عالم و نعالم. کافر نه مسلمان زی پیدا کی او دا مسلمان زی نه کافر زی پیدا کی. مسلمان طلع و تخرج و ترزق من الشجر و غيره من الصابوز و اركيت چاته ده فقيه خلق قسم د سخت خدرينه ور دي او بنګلي جوړي فاره خروزي خدای ورته اوري اور د خلق ليلې ډيګري غشتي تعليمونه ګړي روز و شپه د نو کاري پدار دغه پسې ګرځي دا د خدای په سيلي وي دي کټينه زي اپ کامه کلسته خدای او پښتانه کار مو خيار دي هغه هم وردا چې د اندا فېصلې چا کړې وې الله اکبر زو په منتشا دا یاد سړی و چې ده پاتې و دې فراخې قول الله مالک الذوال توت المنکم منتشا اچيابه مخارزي خدای قرف قسمه مصلی الله اما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دول المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بي شيء إلا أن تتقو منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير للمحكو آياتونك لكعفعان بيانشيو خصوصاً دي سايانو أو زمنان دي روديانو. او دا غی بازی خبری ذکر شوئے بیا آخر کې د خدای پاک دا نصرات و دا او دا مسلمانان و دا غلبی و زیر و پشکل دا دو آخر قل اللہم مالک المل خدایت دا بادشای و القرون کی دا کاخران بی اوزل مغلوب او شکست برک دل تا خدای پاک دا کاخران و متعلق یا حکم بیانی چید بی سر سلوک سنگای او لا حكم دلتاً دي أتيشتما فاركي مراشيش فجمع فاركي بندرطراشي مختلف الزينوكي خداي فاقواي لا يتخذ المؤمنون الكافرين نديني سي مسلمانان كافران لرا أولياء دوستان فل من دون المؤمنين على وضا مؤمناننا مسلمان دوستي د مینه مینا باد مسلمان سره مسلمانان وکافران د زړه دوستان نه نيسي د زړونو مینا بو افرا نه کوي وامانيا فالعال چچا ذا کارکو د مینه مینا دوستی د کافرانو سره وګراله ليس من الله فی شی نه دی د خدای نه پېستې کی د خدای د سرایس قسمت تعلق پات حکم دی داخده دا خدای دا دو سرای سنيشته یعنی نه دا خدای په دوسته کې اوندا خدای او انشاء الله که سره وي زموږ تاسو سره څه کار پاتنهش په من الله بي شي نه دي د خدای سره پیسې کې ان ان تتقوم منهم تقا مگر کبد کې د غوړې د دین په بچ کې دوه دو خبرو تخيال لري یو خدای وي د زړينه سره نه کعاله او د مسلمان زم که یو زموتي نو بچیدل ورسره کيده اوربن که الله دا ورسره نه دا, دا کافرانو سره د طريق قسم تعلق را تریش څه منه دي اوسه وای مان ادا چې د زلم مینا ورسره ولاړ کوس وسیر از دا ری دا د ظلم مینا او محبت دا بلکه ورسره ونه کی نه د يهودو سره نه د ایستایا نه سره نه د انوار سره چې نه می کافری کافر ویلې یار سوچ کله د يهودو د نصانو مانشت ده نا تطقذ اليهود وان نصا اوليا او کل اخدایو ایزا ما دشمنانو سره تعلق مصاد نو یو دا ظلمینه دا ظلمینه بنده را یو معاملات تی تجارت لین دین دا جائز ده بلکه پا لین دین کی رواداری خسن اخلاق خبر را حمدردیش اسلام یو کافر دز انوته دي سوال درناو کو صدر سره لين دين کي خريد او فروخ کوي په مين جواب ورکا په حسن اخلاق جواب ورکا دي ته نرمي او رواداري او مدارات او مدارا په شريعت کې حکم دی بلکې مستحب دي هر چا سره واکه زکات او اخلاق پیش را راوي حسن اخلاق باندې به متاثر راکې او یو د زلمينا د ظلم رازداري دا کا اخر سره نشته که خپل ولې ور سره فراست کرا غلي احسان ور سره کول شي او د ظلم تعلق باور سره نه ساتي د تعلق بهدا شي چداري کفر تقوه نه هیڅ کوفر دی قدريره رسم رواج ته څوه نو دا جرم دی د ظلمینه اکثر په خپل د انسان له عمل او د کیداره معلومي عادا دم د کتابونو مساله سسرې خپل شکل پلغام پلخادیخ پلجامې مکافرانو په طاره جوړي او مست نورګي لا دغه د زړه د مینې علامه ده نه نشه شریعت منګوری نو ما نکې چې وقوم ته ولر وقایې نه دا چر نه کلګې یو سړی خو فدونا وند هو دنت لکه زره اندګي دا چر نه کلګې پغن کی پخادے کی پجامو کی دا غیر دا نشتا اولین دین شتا تجارت شتا اسلحة تیاری فاغ وقی باملین دین نساتے شیاغا دا مسلمان خلاف استعمالی گی کافر سر با اسلحة با پنخرتے خصوصاً آگا کافر سر تستاور سر جنگ اے کافرانو کہ میں تاس چھسرا حالت عامندے وہ خدای پاکو الہ انحاک اللہ والذین لم یقاتلوکم بالدین ولم یخرجوک من دیارکم انتبروهم متقصیلین من اللہ عند المتقین انما انحاک من اللہ الذين قاتلوکم بالدین واخرجوک من دیارکم وزاهروا علی خارق من تولوهم فدم دارک ا کافرون انما کیت تاس فرارنی رسوله لوطننی تاسو سو خلاف جنګی کړې ملن دین ورته سره ساتلې شي اړین چې تاسو یو خې تاسو خلاف استادو دوشمنان دشمنان دا کړې تاسو خطا قصې او هلکد تاثیري غي سرابس پسمنه ویم داول دې سره د زلمی نه مونږه د ایمانار شریفي زمون د جن مقصد د خدای منلي او د خدای د حکم او د رسول مطابق جنتی رول دی دا مقصد اغیق نشتا دا مقصد کستا او دا اغیق جودای دا او باقی لین دین زاہری دا تارچان سارا کونش دزل خصوصی رازداری بار سار نصار خصم دیکی کافران من سرادا تک نوچه کافران من سرادانک این دا غیرت ستا خواب آدار تغور درام درم درم درم تک متاثر کی وداخله کڅوکه باندې څوته مشراه او د یوه دغه مشراه نه مسلمانانو دغه مشراه لبه دا او تنه کو تلف و جوړا اگر چې غرید دي پروان الله خدای په دې پاره خلک دې پیږي چې د دې ست غرض دی د دې خپل خپل متر غرضوی شریعت ورتوي غریدا کافان سره به د خصوصیت تعلق نه 파 تو لاخذ المؤمنون وهم سیرت وکدا بچو زر یوی مسالہ استاینداد ته ضرورت دي د کافرانو خلاف او یو سره د تعلق ته د سحواني یا د مجبورې حالاتي او د ضرورت حالاتي او تعلقي ورته جوړته هم د ظلم نه ونکې نو ایلا کثیر المؤمنون الکافرین ندی نسب مسلمانان کافرانو نه او اولیاء خصوسی دوستا خپل من دون المؤمنین علی ود مسلمانان وما ينفع ذلك تشاداكار فليس من الله اي شيء دي دختينا په اي شي کني دغله ورسره قسمتا الله پاتنه دي في شوکار بيس الا ان تقو منهم تقا مگر ک بچو ضرورت تفارا سان ساتل الغور در بينا فزان ساتل سوا سهالات داس بي شي استا امر قبضو کی. اوته د مجبور د اوجه اوور سره تعلق لرري او د زلممی نه بن کېیت ته معلومیږي چې عام تعلقم پهسمه او چې مسلمان سره د تعلق کېدي شنو کاثرته چې مسلمان نه کار تر ته میلاويږي نو کافر منو کاررکوه چې مسلمان سره تن کري کوې شي نو کافر سره م او چې مجبورې یو ملک تلاې د کافرانو ملکې اګلین دلار شو امریکې دلارشي. نو چې نو کړی کې نو څه وکړ؟ هغه ځان لا نوکر نيسي مسلمان وی چې هغه نه نيسي نو څه وکړ؟ نو که دا چه حالات دي مجبورين نو ټکټا ويحدكم الله نفسا يرائتاس فپا یعنی کله یاري دو جنم تعلق قائم کړی مجبورين نو ټکټه انسان کې کمزوري دا اصلي یاره راخدای نه باکره کافر په لاس کې عزت نشته ایسا کاوزر لن دقطری پاین پادس ته قدرت وای لن الله المصير <سؤال> خاص خدای په کبتل استاسی کل تور توه پیغمبران کیاو مسلمان د کاثر سره د زلمین لرینو خدای نه غفوتوري سي کل تور توه پیغمبران ان تقو ما فی صدورکم کپټا وغه خبره چې استاس په زورن ګیږي اوتو دوغه یې سرګنده یعلم الله خدی ته معلوم دی ان په ټولو سرګم خدای پاک تهو شان دی تاس تاس سینه او زړه څخه یو یعلم ما راس سماوات او ما تل او خدای ته علم له بحر غسی جپاس مانو زموږ کې دی تاسه خلا معاملې والله وعلى كل شيء علم منذ صدق وجزم بر کوش دې انجام به خراب شي چې چا کافرانو سره خصوصی ميناله رنده ولا الله وعلى كل شيء قدير خدای پاک باور سي ځوان نه هانه ای مسلمانانو سره تعلق و دی آزادۍ کې دا مقصد پیدا و چې دې مسلمانانو خدای لګ دې چې موږ سره اتفاق وکړو ملک به متحد هندستان بڼه او به یې بڼه په قبضه کې د جمهوریت په فداري اکثریتو چې سنگه مونغ غلامان ساتیلو ده بی مونغ غلامان ارتسو اکان رابانی ویدی مسلمانان اتومت کرده بی بی په اپ اپ این مونگ تو دادغ زالی ماانانا بچا خلاسولو بی اخو ده ایشیا سرده و داده ملک سرده دولت انداغی سارا و فوج بم داغی و اتومت بم شنه مونغ غلامان نن زمانه خوچی دولت چا سرده و فوج چا سرده و خبره داره خدای مونږ دا غینه بچړو هر مسلمانان چې غیله وټونه ورګړي دا غی سر او سستلوکتې پاین دصفه چې معمولې د ماښمان په ځان کې نظر به د مسلمانانو په کورونو ورčila ظالمان بدواښا پولیس دا غی فوج دا غی مسلمانانو کورونه لوټ گئی خزه تختې بل پال پچی دا غی مخکې وژنې اسنجهې سبب شام ته شکایت هر څدا دی كما تكون إيرواناك نبي <تصفيق> سرابة تعلق <تصفيق> يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضران آغا رسر آيات كذانتا شمومي بحر نفس او بمومي نفس آغا عمل شدك دوري كده خير و محضران حاضر كده خيري سكر يم هويني وما عملت من سو أو تي چك ده کبدا عمل یاره با مخازن وین یو کني كاملون با حاضرې یو سړی وی دا غلامانه د کړه فداه په کوم اندر حاضر کې ودا څو ولناست غلامه په خوذا ځاناس نه غن نو ستېډيشن کې ته رسیدلی بدا اټول مخشب حاضرش اذا سو تی مولا بدر پردو غنو ریوی کچا شراب سکلی اغلیک کړي فلسفه دامه نکړي اور ان باغ حاضر و برداشتونه نن هم سمه حاضر ده دا ټول ریکارد کیږي خبر هم ریکارد کیږي او عامه عالم ریکارد کیږي مال فی جسم الخور الا علی ظهر قیم عظیم سوتی دخلین سو باسی غتون ریکارد کیږي او په دې عالم کې ټول فضاګان موجودي او وزن او ټول نقشې اود بیا به خوکه ګړي ارزو بلری هر نفس لو نه با نه او نه امادم باید ده دما او زما د دی عمل پهمننس ک یړې او فې د کاه چې دا خولی دلې په بیا په آارمان بهڅخلاسیږ نه و حزی روکم الله مه بیاې و ګ تاسو یارې خدا پا د خپل ځان نه بښ د قدرته او د کار نه لېږي. واللہ روعهم الایمان غره خدای چا سر عزت نکای خدای دې مهابانه پبندګار نو دا اسنه درته وی غره چې به ودا ارما نو وحنی اوس نه فکر وکړه دې ښانند چې راټهوهې چې تاسو کوئ چې په دې از مریو شرمخان دي خدای مزه ما نو دې تاسورحو کړو کبا دې وکړه او چې ورتهږي ازمرید یوخرو به درته نه بارات لینا او یوسف اوس نو خو دې اوس غلامار نه دراغله هغه قیامت راغله اوس نه تا تکلیف وینم نو دې ډېر احساسم هغه دې هم تاسو په اوسه مراه سوې شي خو خو دې <متحدث> مې څه کړې خدای <متحدث> مخکې <متحدث> راغلې دا د دښمنانو سره د دې خبرې راغوت یغې سره په خصوصي دوستانهګه دې یې چې أنا دوی موږ د افغانستان دا خدای له دوستمه یار یو او نصراینات نه دا خدای له دوستمه یار دا او و درسی حکومت من لیک دا خدای د محبوبین او صویان لیک ا محبوبین سلفی حضور پاک ته په الله راندي دا اي په نه شپ قدم روان قراواني دا خدای دوستان دوستی دوستي کوي نو د حضور پاک ديوکه د حضور پاک د تعلیم نه حوالہ او بل تعلیم محفوظ تره نو ده حضور پاک پا تعلیم پاسی چه سکر وان دی ده ده ده دوستان دی کلتو ورطوه ایتوی عبا ان کنتم تحبون اللہ کتاسو پرشتیا محبت کوه ده ده سارا لکه دعوین چی دی نو فتبعونی زمانت عبیداری اختیار که نو که زمانت عبیداری مقلا یحبیب کم اللہ بے مخده پاک تاسو سارا محبت ساتی ده عشقارنا وماشقی شه او ده محبنا ده محبوب شه دا سقطینه و چې تاسو فکر محبت د موسوی محبت هم سې خدای پاک وست تاسو سره محبت کوي ځکه د خدای د محبوب سره دې څوک محبت کوي دا خدای محبوبي وي او يقبل لكم ذنوبکم استغفار غناونه بوبخي والله غفور رحيم خدای بخوندې او مہرمانه عطا بيداري سلام قلت ورطوي په انبره ابي الله ورسول خدای تعالی دې رای کې وي ایمان او اقرار وره خدای یوه دا هغه احکام منه او رسول او د وزور پاک تعبیر لري کې انت ولوا تديم اخوا شيکړه نو انه ان الله علا يحب الكافرين خدای نه خو یعنی کې خدای رسول ته اشاک نو دي کافران شو دا خدای دا کافران سره محبت نشته نه یو دیاںو وسايانو چې تاسو هم موږ وخ مخلوقو مخلوق دا غوا مخلوقو دنیا خره مملته را ګرځا دا به وای زه کدا خط تاسو ته عالیه دا خدای ک محبوبین بلغان ورک خدای حضور پاک تم خی ان الله استفا ادم خدای غا کله ادم علی السلام په رم دار ایسا فخلا فقل و د ټول مخلوقات پا پلاکولو سا دا جنت پاسکوبن سا شپگنونی شلکانو پا جندونی جنت کی عمر ورکور او دا ازدق تاجی ورل پسر کن او د تول پیغمبران او دا تول مخلوقات پلا رکن او سلسلہ دا انسانیتی دا اغنی شورو کن د غورکر دا تدیسی پتنو دا پیغمبر خصوصی خصوصی پا زائلوی داغنه پس ولوها نوح سلامې غړټ زر کالی دعوت سکم او تبدیفت س کمم زر او بیا د ټول مخلوق دديډیم پلار د ځکه د دو زمانه ک ټول تباشیو او خ دی سره د بال بچ مخوص سالی او لیه موجي زفره پاس د دو زمانه کې سرګې د د پلا وعلا إبراهیم با ابراهيم علیه سلام اولاد اغاو، ناغوز آمن، اصحاق علیه سلام و إسماعيل علیه سلام براهيم علیه سلام دا طول پیغمبران تا لار ده تسدخ والزام با خصمال پیغمبران شا تر قیامت الحدود پوک ورغللی دا طول در براهيم علیه سلام اولاد سیده یوط وی شاخ دیو سیده بلز وی وعلا إمران واد عمران ساب اولاد امرا د مصطفی السلام <سؤال> د پلارم نن جو د مریم بی بی د پلارم مبارم را دی دی شي خدای تظاهر د مریم بی بی د فلار یادی ذکر است د مریم بی بی ذکر کوي پیتم بعد وه می پاتا اولاد د بعد د اباد دا پول د یوګل اولاد کی وی خدای والا د عزت او کروي والله سميع خدای اورې دونکي د لار خبرو خبر او عليم عليم داري په اخلاص او د زړه دردنو حدیث من که خدای بایان که نماریم بی بی نپیدا کی دو بایان ده عوارسر علیسی علیہ السلام بایان دی داغی عزت و بحترم خیزه که زمون خدا عقیده ده چه عیسی علیہ السلام دخلینی عزمین پیغمبر ده آداغمو بی برشتون پاک صدیق مدارک بی بی ده خود خدای ندی ند خدای بی بی ده ند خدای زمون دی داغی بایان که ان اسغه على امراه عمران يات كهف انبر الدهقنده هغه خواخه واه که صاحب حال چې وي خځه د عمران عمران صاحب بزرگ د بيت المقدس امام عالم مو د شريعت او د طريقته خاونو نو په غندر نو ان وي سړی ولي الله او نه به نو د خځه امید شډه رمضانه پس نو خذيبا خوش عليكي بي خدايا و اذا ما اميد تيسدي دا با دا, دا بيت المقدس تا خدمت دا فارا نزروي دا بستا دكور خدمتكي دا بيت المقدس او عبادت باكي دا منحت اغا وحكي عبادتو خلقو بختل اولاد دا بيت المقدس تا خدمت دا فارا وقفكوه هم بي عبادتكو هم بي علم ازدكو هم بي لاغي خدمتكو د دا قشان مناختا او کرسکو اوش دا اصل بنیادا مناختا نی دا اغا وقتی وقت اوش دا جماعت دا پارسک انسان نشی کول چه اصل بنیادا نیس قالت امرات امران یاد که بیتا اغا وقت چوی خزی دا امران تا دی دی او خاون دی نم امران دی وی وی رب ایرہ بزما نظرت لک ما منخته او قسطانان ما في بدني ما غلط چې زما په خېټه کېده محرره دیبه آزاد وی فارق دی خلاص وی ان ستاسو خدمت په عادت پپا قبل مني خدا اله منحت من قبولک دي چون کې منحت عام علاکانو ودي خدمت خو خلک ته علاکانو کوي او جماعت استغن علاکانو کار دی او هم دا دستور مدا دې خپل د ارمان نشین ان شاء پاک مزويره چې ویښه جنه یو شو یو خدا خطا خدا لا ما نه پښت جوړه جنې اخلا خدمت کنه دا خو بلشي اربت مقدس کې و سينه او سي اربلا راځي دا جنې ما پښتنه دا دا قبلې دن نو ډېر دا, دا, دا, دا افسوس نه وای د دې خدای خوږلو انک انت سنئ العلیم بشکه یا قران توریدونکو زمانه خبره عالمي دما دغه اخلاصه پدام مخروي فلمه وضعها هر کله چې وزه ده دې دې بي بي پافسوس کې ربي اني وضعها وصا خدای ما خدای ما نه شو جنې دا خدوس قبلینا سو معنی دا غا قادمه ناله خدی و الله بما هو ذا خ خبره د دې دا اولاد یعنی د دې دا وینا د دې دا فارمه دا چې کني خدای تعالی وینا غوړي خ خبره دې د دې د افسوس او د ارمان او چفای اوس پس ته کني خدای خبره د دې خودای وای دا ومن څه دا خدای کلام دی ولایس الزکر زکارو کړه نو اغان ما ارینه چې دی غصته تخپل زنهې فشان دا د دینې ما ور خوله خو ما ولدا سینه ورکه چې هغه زغونه لکانو غراوا هغه د یو شیخص وای دیولې بیرمب ولایس الزکار نو دیار الک چیو خادم بای اداسی بای کلو نسا پشان دا دی جینی دا چی ماهو را دا خدا ری دا خدای بایان شمیانس که نو بیدا بی بی وی و اینی سمیتو ها مریم خدای ما مند دی کیخو دا مریم مریم ما گزار عابده ندا دا عبادت گزارک و اینی عیزو ها بکا خدای دا تا الوار مستا پروی یا ضروی ته د دې اولاد مله شیطان رجیم د شیطان دا تلې خدا ته او د دې اولاد د شیطان د مسنه بچ کې دعا ورته دا چې کوم وخت اشو د جنې پلا ری او عمران سره د اللهم دې او چ دې مناخط ادم علمی چې خزقت المال او فل له اختیار تاسیس کی تصرف کولیش کله خوځ یو سيزي منافق ته که شي کخاوم نه اجازه غواړې او څنګه وې لاندې مسالې معلومه شه چې د اولاد نوم مورم کې فوضي وکړي د دې دواره منكې فوضي نه سمېط هغه مریه هغه دوار په په کار د دواء ورته په او د دې اولاد د شیطان نه محفوظ سات د اولاد صرفه نو زوله په کې هرې نشان چې پیداکې شي شیطان هغه پرده کې سوري دغه دنوکې د نوکوي چې کوم جلای کې معاش می نو د معاش اندازې خوشینو بغیر د عیسی ابن ماریانو د امر نه دا شیطان نوی ما سکر زکر امرې دعا کوي امرې د حقې دوست او ولی الله که چې دوشه نو خبه وې د سر حسابه اوه ربها بقبول حسن قبول کر خدای په انده تقبلې دوست فقط ابن الله يوسف يخبر كل تربيته وينه كل اخلاقه وينه ام بتعانه باطن حسنا ليقدره خدار الله پاک كل اللي يوصل بدوله بقضعه محضر نطك كل اخلاقه وكرابه عنا ماشي منين اولي ادغ وكفلها زكريا اقخط ابن الله وخو تربيته في طريقه شیخ ورک لده پا تربیت کی زکریہ تا زماری ورک لده دی زکریہ علیہ السلام خدا یو پیغمبر پاوالک لہ نا شای خدا پاک تربیت اگزار مردن دیرا وستنا ماشمہ ناوال قبل دل خدا وی چی عقیب جنی ناقشتا دے قبولک را قبل دل خدا شای او چون اهو آه دغشي وداري على مطعم دا بيت المقدس يا طكي